الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو يوجب العلم الاستدلالي غرص دمات رحمة الليلة دمتنا بيان دي حكم دي نوع مذكوري ده د مخ که ویلی وو چه صادق دو قسمه ده. یو تا متواتر ویلی کیگی دویم تا خبر رسول ویلی کیگی. د خبر متواتر ده پار تاریف د ده خبر د ده پار حکم و تفصیل. آغای پا ما سبقه که بیان کرده و. پرونی وو چې دویم قسم خبر رسول ده. و حس خبر رسول علم و ایده. بل معجزه چې دغه تاید په معجزه سره راغلی وي نو د دو د دویم کسم حکم ده نو ن چې دی حکم دا ده چې مو دا موفید لپاره دی له مودي یق ده خودسې له مو یق نه چېغ به است لالی ويغ به حاصل وي په دلیل سره نو د خبر نه به ته دلیل جوړ کې نو دابو بیا مفيد لفارده علمودي یقینوی. ان دا یقین او علم دابو موقوفی پا دلیل بنده. حسول ده ده اغابو رازی لدلیل نه. لکه مسال تور بنده تویایی سی الباینتوع. الباینتوع للمدعی والیمین و علامن انکرا خبر الرسول المؤید بالمعجزة. دغا روایت دغه خبر چې گواهان په مدعی او قسم په منک بندې ده نو دا خبرې رسول ده خو حسې خبرې رسوله چې تعید دی په معجزې سره راغلیی ده نو دا د شغه د قیاس جوړه کې ور سره ووب چې وکل لما حاضه شانو هوفه هو مفدون ل میوللی یقی نه په خبرو مفدون ل میول یق نو دا مفید لپاره دیله موود دی یقینڅ خولی ک نه دا حاسل صال دغا دللنا ندلل بدا سجور كيك البيانة البيانة على المدعي واليمين على من انكر خبر الرسول المؤيد بالمعجزة وكلما هاز شانه فهو مفيد للعلمة فهازا مفيد للعلمة ندغا دعوات دعي لمودي يقين وكي كخبر رسول مفيد دعي لمودي يقين دي فاردا نو دغه د او حاصله د دلیل نوي نو دلیل به په دې طریقې جوړ کې چې دغه خبره رسوله هغه به صغرا د قياس وګرځوي کو برا د بل خارج نه ورسره زم کې نتیجه مطلوبه هغه به علم حاصلوي له دغه دلیل نه نتیجه مطلوبه هغه به علم یو یقین حاصلوي له دغه دلیل نه باقی شارح رحمت الله له شرح وکړه غرض د شارح له تعلق د دې شرحه مختصر څلور غرض دي اول غرض د شارح رحمت الله علیه تاعه د مرجه د فدی وهمه دویم غرض اغاز ذکر کوي د سواله. سوال دریم ذکر کوي بیا د سواله. سوال څلرم ذکر کوي تعاريف دی د دلیل حاصل داد د یایتی او هو واجب العلم الاستدلالي وهو زمرا غلدان متبادر دا د صدا بر اجي رسول ته نو مانب داوي چې هو هو دا رسول یوجب العلم الاستدلال دا ثابتوي علم الاستدلال دا خبره سينه دا ځکه رسول چې کله چوپ نه استوي نو ذات الرسل هغه موجب لپاره دی علم الاستدلال نه دا هغه موجب او مثبت لپاره دی علم او دی یقین نه دا بیا خدای دا کلام دې ماته رحمت الله علیه صحیح کلام نشه نو د تاین دی مرجه ذکر ک او د فاده دی ده و hame وکړه وی ویلې چې دغه زمیر خبر رسول تر راجې ده ذات ورسول ته نه دراجې حتا چې دغه و hame فاسد را پیدا سي نو تاین دی مرجی وک د فدې و hame وکړه دویم دی ذکر ک وی د سوال سواله سوالدار عظیمه تری دی ایته الاستدلال کی دا یا د نسبت د پاره راغله ده نسبت عموماغه د قسم مسامه لیګي یاو نسبت د تاخر ویو شی لره یاو نسبت د معیت ویو شی لره دلته که استدلال کی دغه نسبت د تاخر اخلی بیا معنا فاسده ده او که نسبت د معیت اخلی بیا معنا فاسده ده په تقدیر اولی بند معنا دا دادا چه خبر رسول دا موجب لپاره دی علم دا هغه سی علم چې دیغه نسبت راغلی وی دلیل را لرا. خو هغه دلیل سی هغه به متاخر وی نو کلا چې د تا علم یقین په یو شی باندې راغی نو بیا هغه رښتا دلیل ته څه حاجت او ضرورت راغلی دا نو اگر رښتنه دی دلیل خو بیا مفید لپاره دی فائدې نه دا, دا دلیل خو مګرا ودو دی د فارا څخه په سره یقین او علم چکلا یقین علم لدینا مخترا غلید نو بیا هغه رستا دلیل متاخره خو مما لا حاجته الیه دا یغه ته له سره ضرورت نه درا غلې نو کدغه معنا دی هغه نسبت اخلي دا معنا خونه دسی او کما معنا دی نسبت هغه لپاره د مایت اخلي بیا معنا دا چې دا ثابت وي هغه علم یو یقینه چې دیغه به نسبت دلیل ترا غلې وي خو اغا دلیل به مايه او مقارن ویله د غايله مو يقين سره چې کله يقين راغي نو بیا مقارنت د دلیل ته سهاجده بیا د غايه د دلیل ته سهاجده بیا خو ذکر د اغا بلا فائدې راغلي ده نو د یو جناصېک دایه د نصب د بولی نسبت نسبته تاخر اخلی بیا اما نه فاسده او که نسبت نسبته معیت اخلی بیا اما نه فاسده د دې سوال په حقیقت باندې و پېدلې سوال دا راغی ماتری زیای چتاویل چه خبر رسول دا موجب لپاره دی علم استدلالي دا. نو یا په استدلالي کې د نسبت په اړه عموما نسبت دو قسمه مو سه یو نسبت د تاخرو وي یو نسبت د معیتوي دلته داړه معنی فاسدي دي زکاا کې نسبت د تاخرو وي نو د متن معنی دا سو چې دا به موجب مفید لپاره دی علم او دی یقیني خو دغه علم د دې په نسبت راغلي وی اغه دلیل متأخرته نو کلا چې یو ر یقینی علم راغی بیا اگر څه دلیل ته نسبت مفید فائدې نه ده نو په دغه نسبت کې خو هیڅ فائدې مرانغله لا او کدی معیت اخلی بیا معنا فاسده ځکه معنا دار او تلاش د خبر رسوله موجب لپاره د علم او یقین ده خو اغه علم سره بو معیت او مقارنه د دلیل وی چې یقین راغې نو بیا مقارنه د دلیل ته څه حاجت ده د دلیل خو مګراوړو دې د فارا چې لدې نه یقین حاصل کو لدې نه مګا علم حاصل کو چې علم یو راغلې ده نو بیا دا مقارنه د دلیل ته څه ضرورت څه نو دیو جنہ کدا غنې سبد ته اخره خلې معنا فاسده او که نسبته اغا د معیت اخره خلې معنا فاسده نو دی راغې لدې نه جواب وک اي الحاصل بل استدلال حاصل ده جوابه دادا زیاد نسبت د فاردا ولیکن دغه نسبت اغان د معیت د فاردا او نه دغه نسبت د تاخر د فاردا بلکه دغه نسبت اغا د توقف د فاردا نو معنی ده. چې دمو فد لپار د علم ده موجب لپار د علم ده اغا علم او یقین چې اغا بو موقف وي په دلیل بندي اغه به حاصل ویل دغه دلیل نه نسبت به دلیل تر اغلی وی ماناده چې دغه یقین په موقفي په دلیل باندې او دا رنګ د علم په دلیل باندې حاصل به له دلیل نه راغلی او دغه معنا صحیح ماناده دلیل سره راوړې دي لپاره چې په دې سره ګټه د علم او د یقین اوسې درېم غرض د فدی بلیات سوال سوالدار عظیم اعتراض یې استدلال دا سیغه سي... دی باب استفعال ده او په باب استفعال کې سينو ته لپاره دی طلب راځي په دغه تقدیر بند معنی فاسده شولہ ځکه معنی دا سو چې دغه خبره رسول موجب او مفید لپاره دی علم ده خو هغه علما ال استدلالی چې هغه ته طلب دلیل دی فاروي نو دلته خو دغه علم چې ثابتيږي هغه خو د طلب الدلیل دی فار نه بلکه اگر علم او یقین حاصل ویل دلیل نه نو د راغیل دیني جواب وک حاصل د جواب داده چې سينوته دلته دی طلب دی فار نه دي سينوته دلته دی طلب دی فار نه دي مزید دلته دلت په معنا د مجردو بند دي نو معنا داده اي النظر فی الدلیل دلته په معنا د اغه نظر په سر دلیل سره ده چې سړی په دلیل کې نظر وکي مطلق د نظر په دلیل سره ده په معنا دې طلب او دلیل سره نه ده لهدا زه اشکال او اعتراض را نه غي مان ادا سو چې دا به مفید لپاره دی علم او اگر علم ته حاصل بوي ل دلیل نه په دې معنا باندې چې موقع بوي په نظر کولو او باندې په دلیل سره چې په دلیل کې کلم سره نظر وو نو د ته علم او یقین حاصل کیږي په دغه تقدیر باندې معنا صحیح شولا لهدا زه اشکال او اعتراض وارد نه سو څلرم صاحبانو مګو ویل چې اغه ذکر کړکوي معنا د دلیلە دلیل ستا ویل کېږي <تصفح> نو دایې چې د دې لپاره دوه تعریف دي یو تعریف اغه میزانین او نقل کړي دا دویم تعریف متکلمین نقل کړي دا متکلمین تعریف لپاره د دلیل دا ذکر کړي دا دلیل عبارت ده له اغه شېنه يمكن التوصل يمكن التوصل بصحیح النظر فيه اِلَ الْعِلْمِ بِمَطْلُوبِ خَبَرِيِّنَا چي ممکنه وي رسیدګي په نظر صحيحه سره پدې کې اغه علم او يقين لره چي علم او يقين په سرازي په یو مطلوب خبري باندې چي اغه عبارت د علم بالنتيجهنا نو دليل فراده متكلمين و عبارت ده له هر هغه شي نه چي ممکنه وي په امكان عناصر چې دا مقيد بجانب الوجود وي چي ممکنه وي و امکان عام سرا خدام مقید بجانب الوجود وی معنا وجود ضروری وی وجوده ضروری وی چې ممکن وی رسیدل په نظر صحیح حسره په دغه شی کې څلره علم بن نتیجهتا علم لره په مطلب خبری باندې خدغه امکان امکان عام مقید بجانب الوجود وی صلب ممتنیع وی ار رسید دغه ما وجود هغه ضروری وی دغه ضرورت تراغلی وی نو دغه ضرورت یا عادي او یا دغه ضرورت عقلی وی چې کله ته نظر پدې دلیل کې وکه د دې نسلې انتقال کولې سی یو بل علم لره په هغه مطلوب خبری بندي سي علم بنتیجه ده. نو چې کله دغه علم بنتیجه هغه له سره موجوديږي وجود دې ضروري وی نو دغه ضرورت لپاره یا وجدا وی چې دغه ضرورت عادي وی د نی عادت د الله تعالی په دی باندې جاری وي چې کله تر نظر صحیح هراوډه چې په هغه کې شرایط د انتاج ټولوي نو د الله تعالی په دی کې نظر موکه نظرم نظری صحیحه وي ترتیب مقدمات او ته صحیح ورکه نو بیا د الله عادت په دی باندې جاری ده چې په لدی سر بعلم نتیجا راځي نو وجود د علم فنتجې باندې دا ضروري وي په فائدله او یا مانادا دا چ ممکن وی رسیدل اغ علم بالنتیجه تا مقید ممکن وی په امکان عام مقید به جانب الوجود وی ما نه دا وجود ضروری وی خو دغه ضرورت عقلوی وی عقل تصنگوی په عقل دیو جنوی چې یا چې دغه دلیل د دغه علم د فار علت ده او دغه علم بالنتیجه دغه د فار مالول ده نو عقل چکله عیلت راثینو معلول بموجودیگی والا فیلزم تخلف المعلول عن العله او پیدله نو چکله د دلیل عیلت دا او علم بنتیجاده دی غرفر معلول دا نو عقل دایای چکله عیلت راثینو معلول بموجودیگی نو وجود د دی دا بضروری وی لوجد د ضرورت عقل عقل دا خبره او یا د غ ضرورت نو عقل دا خبره کین چې کله دلیل راسی نو بیا به علم به نتیج خا مخارځي ولی بخا مخارځي وې دې وجنه چې یا به الله تعالی اغا په دې علم علمې په دې مطلوبې خبرې او یا به نوي کچیر ته دای چې د الله تعالی ولا عیاذ بالله علم نفسه او بیاغه نسبته د جه راغې باری لره تعالی الله ان ذالک اولون او ک علم وی بیا دغه نتیجه په دلیل نه مرتب کی علم په مطلوبي خبری او په نتيجه ستا خو ترټوبی په دلیل بندن کي په فوائد نو دا خو بیا اغا منافيده احسان او لکرم دي باری تعالی سره او دا هم باتي لته ځکه از هول كريم كل الكرام الله تعالی په تام محراب مهرباني سره مهربان زاته نو دا دي احسان او دي کرم منافی منافيده نو دي وجنه عقل دا خبر کي چې خلل دليل راغي نولم ب نتیجا دا بهور سره ضروروي وي په ضرورتې اخلي سره دا خبره لکباري کوهته وته څنګه تاابرم وکه چې دلیلتهویل ل کېږي چې ممکن وي دغه دلیل نه رسدل په نظرې صحی سره ممکن وي دغه دلیل نه رسدل په نظرې صحی سره علم ل په نتیج بند عایلم لرا را په مطلوب خبری باندې خودی ممکنو راورد نو معنی غاده چې ممکن په امکان عام سره او دغه امکان عام مقید به جانب الوجود وی وجود دغه به بنتیجه ور سره ضروری وی خودغه ضرورت عادی وی بنا وی په عادت په جری د عادت ده باری طالب باندې او یا دغه ضرورت هغه اخلی راغلی وی د اخلی لپاره دو طریقې موږ نه خلکړي یا د عقلی د معنا چې داګه دلیل او علم په مطلب خبري او نتیجه دی ها معلول ده نو چې ايله توی عقل یې احتمال بخامه خوین وو په دې ډول نو ځکه دا ممکن وګرځید په امکان عامه مقید بجانب الوجود وجودی ضروری څه په دې ډول او یا معنا د عقلی داره چې دا. کله دلیل راغی شرایط د انتاج پدې کې وو نو دغه ترتب نتیجه په دې باندې بیا د باری علمي او یا بنوي کته یات چې د باری علم نشته ولایو ازو بالله نو دا خو نسبته د جهورای باری لره تعالی الله عن ذالک ولون کبیره دا خو ویلی نشي نو خامخ به یته د الله علم څوربنده او سړي د الله علم په دې نتیجه بندستا شړای به انتاج په دلين کې موجود دي نو الله تعالی نه مرتب کیفه خو بیا د دې مطلب دادا چې الله تعالی هغه اححسانه او احسان کرم دې بنده سره ونهکه هوله نو بیا دغه نهته راتهبه دا هغه مف ده اودمې اححسانو کرم دی باری تعال لرهته حال الله انظالې کالوون ک كبيرره ز هو کري مکل کرامه ځکه الله تلا په تاامې مهربانی سره مهربان زاد ده نو دد ووجهقلل داوي چې کله دلیل راغی نو علم بې نتیجا د بور سره ضروری وی دا بخام مخرهي دې خبره په وسیله نو رحمت الله علی سره حکم ذکر کړ دی نو یې مزګور دی لپاره شارح رحمت الله علی څلور خبرې وکړې یوه یې تامین دی مرجو کړه د وکړه دویم یې د سوال وکړه دریم یې بیا د سوال وکړه څنګه مې تعریف نقل کړ لफार د دلیل فراد متکلمینو باندې ها مې زانین یې څه تعریف کړی دا هغه ان شاء الله سبا قول مؤلف من قزایا څه تقدر پوه شئ وهو أي خبر الرسول يوجب العلم الاستدلالي خبر الرسول دا موجب او مثبت لفرض علم او يقين اغه استدلالي استدلالي ده اي الحاصل بالاستدلال موقوف بي او حاصل بوي په دلیل سره عين نظر او فدلیل فنظر کول او سره په دلیل کې وهو الذي دا دليل هدف تویل کې کې ممکن توصله تی ممکن وی پا امکان عام سرا تی مقاید بی جانب الوجود وی مانا وجود ضروری وی سل بی ممتنیع وی. وجود ضروری وی. تو خوبی دره. تی ممکن وی رسیدل نظر صحیح سرا پده دلیل کې سل را رسیدل ممکن وی. ایل العلم اگا یقین لرا بی مطلوب خبری نه پا اگا یو مطلوب خبری بنده تی علم بی نتیجه ده خود دغا یا ضرورت عادی وی. او یا ضرورت ضرورت ہے آقل یوی دی آقل دی پارا بیا دو تری تیسوی وطیلہ